Abilități de comunicare Autor, Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 7. Cum să decideți unde să vă așezați la un interviu unele strategii folosesc caune și aranjamentul locurilor într-un birou sau într-o casă pentru a crea fie o atmosferă de colaborare, fie una negativă. La o masă dreptunghiulară pot fi ocupate cinci poziții. Presupuneți că sunteți persoana B și cealaltă persoană este A. Vă puteți alege oricare dintre cele cinci poziții pentru a vă așeza. Poziția B3 se numește poziția competitivă-defensivă. Masa devine o barieră solidă între cele două părți. Așezarea în fața unei persoane poate crea un mediu defensiv-competitiv și poate face ca fiecare parte să-și impună ferm punctul de vedere. Cercetările realizate asupra întâlnirilor de afaceri au stabilit că 56% dintre oameni consideră această poziție competitivă. La o ședință de afaceri, această poziție este ocupată de oameni aflați în concurență, sau când unul îl mustră pe celălalt. Oamenii care stau față în față vorbesc mai puțin, sunt mai negativi, mai competitivi sau mai agresivi. Dacă sunteți obligați să ocupați această poziție, așezați-vă scaunul într-un unghi de 45 de grade față de persoana A. Poziția B2 numită poziția cooperantă. Când doi oameni gândesc la fel sau colaborează la un proiect, aceasta este poziția cel mai des folosită. Studiile au stabilit că 55% dintre oameni alegă această poziție ca fiind cea mai cooperantă sau s-au așezat instinctiv pe acest loc când au fost invitați să colaboreze cu altă persoană. Este una dintre cele mai bune poziții pentru a vă, Repet... Este una dintre cele mai bune poziții pentru a vă susține prezentarea și ca ea să fie acceptată. Poziția permite totodată un mai bun contact vizual și posibilitatea de a reproduce limbajul corporal al celuilalt. Poziția B1, numită poziția la colț. Această poziție este folosită de oameni angajați într-o conversație degajată, prietenească este poziția cea mai strategică din care puteți face o prezentare, presupunând că auditorul este persoana A. Mutând scaunul în poziția B1, puteți detensiona atmosfera și astfel veți pori șansele unui rezultat pozitiv. Pozițiile B4 și B5 se aleg într-o bibliotecă pentru a transmite ideea de independență sau neimplicare și trebuie evitate în cazul prezentărilor. Dacă sunteți invitați să vă așezați într-o zonă informală din birou sau din casa cuiva, cum ar fi o masă rotundă pentru cafea, aceasta este un semnal pozitiv, pentru că 95% din refuzurile în afaceri se produc în spatele unui birou. Nu vă așezați niciodată pe o canapea joasă, care se lasă atât de jos încât arătați ca o pereche uriașă de picioare încununată de un cap mic. Dacă e necesar, stați cu spatele drept pe marginea unui scaun, ca să vă puteți controla limbajul corpului, și îndreptați-vă la un unghi de 45 de grade de cealaltă persoană. Urmează capitolul: 10 strategii câștigătoare ale limbajului corporal.